4. Це було як випливання з чорних глибін стіксу на прозору поверхневу водичку Я стис її долоні і спробував сісти Голова йшла обертом, горло й шия стогнали вогняним дуетом Вітайте мене, многогрішного, у світі кольорів Я боязко торкнувся шиї, дивуючись наскільки та розпухла Спробував скофнути слину, але це відізвалось у горлі гострою різдю я навіть не міг нормально сплюнути, тільки трохи висунув язика і здув із нього мокроту. Дзвінка і хіпі курили, обоє виглядали не на жарт переляканими. Кольори, я зауважив, були лише на дзвінці, бо тільки вона зараз мала для мене, бодай, якийсь сенс. Саме зараз, коли так просто повернути це відчуття у потилиці і знову зануритись у тиху темряву, де кличуть. Вона притулилася до мене так, що я відчував перед плечима її груди. Сенс був у ній. Зеленій – ундині. Морській нереїді. У її кольорі – в чорно-білій буденщині реальності. У її теплі. У справжності – її тіла, яке існувало насправді. Я вдивлявся в її блискучі розширені очі, до яких так пасувало платячко, а я не хотів. Повертався у порожнечу, де кличуть залишатися без неї. «Що?» З видихнув я обережно. Дзвінка змовчала, тільки тицнула пальцем у груду в куті халабуди. Розповідати взявся хіпі. Ми йшли навмисне за містом, щоб нас ніхто не побачив з лопатою. Ми думали, я думав, що все окей, а потім підходимо ми першою заходить дзвінка і починає пищати. Я ні чорта не втямив, заходжу за нею, ну і. Хіпі ісковтнув слину. Ну, і бачу, ти висиш. Я подумав, обман зору якийсь, бо в хавірі темніше, ніж на дворі. А потім мене як під дих влупили. Дзвінка погасила на недополок і поклала мою голову собі на коліна. Вона відвернула лице до стіни. О, а тоді все і сталося, продовжив він. Федя вийшов за дверей, щось сказав, я не почув. Що, бо саме вдарив грім. Я ще подумав, що нам всім прийшов кінець. А ти все махав ногами, і балка, на якій ти висів, трісла. Федя повернувся, а дзвінка... «По голові лопатою. Вже по ньому міську. По Феді. Я провірив, не дихає. І серце не б'ється». Дзвінка не сказала протягом розповіді ні слова, тільки зрідка жалібно дивилася на мене, не просячи вибачення. «Ми так і зробили. Ми позбавили життя ту скотину. І хоч не я зробив це особисто, відчував дивну внутрішню спустошеність. Ніби вичавлений лимон. Звичайно, мені не шкода того покидька». І, як наразі, я не шкодую, що він здох. Врешті-решт, хто якихось півгодини тому спробував повісити мене на власному ремені? Давайте почекаємо ще трохи, щоб засутенілося. А там понесемо його в болото. Промовив я тихо, боячись накликати черговий напад болю. Там все затягнулося хмарами. Кинула дзвінка. Вже практично темно. Можна хоч зараз нести. Народ балдіє на дискотеці, і її голос ледь тремтів. Я знову спробував піднятися на цей раз успішніше. Фактично, на даний момент мене турбувала тільки шия та ще литки, які голосно заволали від болю, коли я спробував пройтись. Але то дурниця. Сподіваюся, через кілька днів я зможу вертіти і головою. Кінець четвертої глави. Mm-hmm. <laughs>